Дощить і дощить без кінця. Коли буде сонце, не знаю. Цей дощ довжиною в життя. Ця осінь, як всесвіт без краю.